Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammed wa ala alihi washabbihi ecmajn Allahun e madhruar falenderojm dhe vetem preti ndihm dhe fale kërkojm lutim Allahun e madhruar që të na beqaton në këtë botë dhe të na shpëtonë të na falë në botën tjetër lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam bi familjen, shokët dhe gjithatë që dinë këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote shikoj të ndëruar mirë të takomi përsëri edhe sonte në emisionin tonë të radhës që ka thotë feja. Në fillem të këti emisionin me Leni që të ju përshëndes me përshëndetin në ngrat dhe dëbukur islamë, es-salamu aleyku vë rahmetullahi vë barakatuhu. Imi duke trajtuar qësa ko temën edukurive në negative dhe pa dushim se të gjithë neve në brengos kjo temë dhe në brengos do gjithë që ka të bëjmë me këtë temë. Sonte dhe të të lasë me Leni allatë madhuar për një tem për një dukuri negative cila besej që pajtoheni dhe ndani zbashku me mua mëndimin se e tërë shëqërija është e përshirë në këtë dukuri negative. Ka që këtë dukuri negative i ndonë njërë në dësh, në ata që e bëjnë këtë dukuri dhe në ata që e përjetojnë shumë të ështëm një këtë dukurie negative. Andaj ose kemi të bëjnë me ata të cilat e kryen këtë dvepër, Ose ngata, ose kemi të bëjmë me ata të cilët mbi ta kryejt kjo vepër. Fjala është për zullumin, për padrecin. Do thotë, katat tin që ushtrojnë të bëjnë zullum, për katat ka tin që mbi ta ushtrohet të përdoret zullumi. Kur bie fjalë për zullumin, sikundëruara tëre kemi të bëjmë me lloje të shumta dhe të, të, të ndryshme, e që të gjitha ato lloje, pavarësisht nga kush bëhen dhe në drejtim të kujt bëhen, janë të shëmtuara dhe të ndaluara të rrezuara fetarisht. Allahu xhalleu ala thot ka toleruar shoqëri. Ka toleruar shoqëri që në to janë për hap për shemb vese jo të mira, kanë pijë alkool ose kanë bërë gjëra të tjera të shëmtuara. Është toleruar deri në mos të mëdha këy veprim. Jan afatizuar. Jan afatizuar deri në afat të shtyrë shumë që të pendojnë se tek Allahu xhalleu ala Mirë për kërbët fjëtë për zulumin, atër një dukuria t'ilë negative për hapër më shëqëri, për shpejton ardhin e dënimit në mesë në të njëzëve. Allah Gjallë e wallë e thëtë, o t'ilke l'kura, ëhlekna hum lëmë dhëlemu, o gjëalna li mahlikihim më u'ida. Allah Gjallë e wallë e thëtë, dhe këtu e më vendbanime, që t'kemi i fërmu arë t'u i për toë. Vëndbanime të këti popëllë, i shkatruam, i, i, i shfarasëm nga ftyra e tokës, për shfarasuje, qëfar këshim bërë këta popo që u shkatruan, Allah dhe të lemma dhe lemu, pasi ishim të padrejt, pasi u përhap në mes në të të në zulume dhe padrejtësia. Andaj, momentin kur nuk respektohet i vjetëri, në momentin kër nuk mshiroat i vogli dhe i dopti, në momentin kër nuk përkrahat ai që është i shtypur, ai që është i, i, i dopt, ai që është i paft për të anëzirë haku në ti, nuk përkrahat, nuk ndihmoat. Në momentin kër më hoat e mira, kër nuk, nuk respektojnë njështë e ditur, kër më hoat mirësia e prenderve, Bëtë zulumë, bëtë padrëjësi, atër Allah, gjallahu ala, atër Allah, gjallahu ala, si e lë dënimë në ti mbi këta popoj. Të shumë të në argumente që flasim për shumë të shme në zulumit, një nga ato i shta e qëtë sej ka maherët, gjithashtu të shikua në ruar, i tërguar i salasim ka thonë, i të ku dhulma, fa inna dhulma dhulumatun jau me l'kijama, ruajoni, ikni, nga gjdo për të rritësi, ka së e shndëruat në ersira të shumë ta ditë në gjukimit, që nuk kuptan njeri ju do të denohat me dhim që nuk e shetë dritë në kur, si kurse në këtë botë për shamë dhe futë në dikenë borg, dhe në dhe një një borg që nuk delë kor për e ti, nuk e shetë dritë në kur, në e shëndëruat në ersira të shumë ta të denimit, të dhimë shumë ditë në gjukimit, dhe lojë që levuale nuk e dhamë Allo Gjellar nuk këtë në zulumin dhe dëna në dhimshën për këtë qërshtja. Qëfarë do tjetë forma ati? Për këtë do bëhet fjallë. Nuk lejuat që edhaj që nuk e fletë gjuhën tonë, edhaj që nuk e ka fejën tonë, edhaj që nuk e ka në gjyërën tonë. Qëfarë do që tjetë, të kemi dalim me të tjerët në emër të asë një dalimi, nuk lejuat të bëhet pa drejtsi? Nuk lejohet bëhet e këshin, e këshin të bëhet padritsi. Kjo është e eksinkuptuar dhe as hap te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sonjet ganëri bëjmë padritikut, haj se kjo është i këtij vendi. Haj se kjo është pe armëngjve tan, haj se ky s'është musliman, haj se ky është me këtë ngjyrë, nuk lejohet. Dhe një meble, është. Pasamë dhën një juaj me ble, haj se ky është juaj, rreth dia shpimit ky skupton. Nuk lejohet zullomës. Padrejt është të keçpërdoruret për shembull huajsiën do kujt apo dallimet që mund të kemi me dikën fetare. Ok lejot. Do lejohet çfarë do dallime që e ke me të tjerët nuk të justifikon ty. Nuk të lejon ty që ti të bësh zullëm. Të bësh padrejt, ta cenash të drejtën e dikujt që ati i ta kën. Qof në pasuri, qof në nder, qof në autoritet, çunë çka do qofja ti ta kën. Përndaj, Mohamedi sallallahu a.sallem, shikur në nërë, ka përmendur se ditë në gjukimit këta njerës si që kanë bërë padresi, do të këjnë punë shumë keqë. Një ditë, Mohamedi sallallahu a.sallem, i tha njerësve, që i shtë ofër me ta, tha e të drune meni lëmuflis, a e dhe një kush është njerëju i falimentuar, Ai Niriç ka humbur çdo gjë që ka pas. A e dini kush ai? Normalisht asabët e tij, shokët e tij than, oh dërguari i Allahut, i falimentuar teknija është ajo që ka humbur dinarin në dirhemin. Valuta në atë kohë që dinari ishte i arit, dirhemi ishte i argjendit. Ky është teknia i falimentuar, ka humbur çdo gjë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i falimentuari i dështuari, ditë në gjukime të shta i cili ka ardhë me veprat mirët të shumë të aso kodrat, mirë, po qëfar ka bërë? Ka thënë, i dërguari, sallallahu a sallam, mirë, po, problemi ti ka qese, hadha. e ka marë pasu një këti pa drejtë, sot të lidhë për korruptionin, me qëfar të drejtë i e mërë parët njërit për me akryshë shërbimin që për te paguash, me qëfar të drejtë? Kërzullumë, mirëmpora për punësin për shërbime të caktuara të ndryshme të shumta për për shkollim që dikush të të të, të pranohet në në në në në në degë të caktuar ose shkollë të caktuar paguan do të thotë realist nuk duhet të paguar. Është pranimi është falas. Dhe pranohet ai që komuzit paguan, do të thotë mbetet jashtë këtij profesioni. Kësaj degje, kësaj lamije, a i celeskop të paguar. A nuk është kjo zulum? A nuk është kjoj pëdresi? Ose në familje që ndonë në, në pëdresit e shumë ta. Ti bëhet pëdresi për shamë një nusë të rejtë që ka ardhë. A nështë a nuk dhe si më gjendë familje. Êshtë ere, ka ardhë, sefte. Nuk i një rikullët e familjes. Nuk i një gjirat e caktuara. Kareve për përkrahje. Ti bëhet zulumë. Ti bëhet presion, ti bëhet shtypje. Allah i thotë, kjo është kjo është zullum. Kjo është zullum të ngarkuhet me punë për ti që ka mundsi. Kjo është zullum. Ës forma e të gjitha të zonave të zullumit. Andaj i zërguar i Sallallahu alaihi dhe sallam um ka thënë, "A dini kush është i i, i falimentuari? Ai që do të vijë ditën e gjykimit me me, me vepra sa kudra." Eka dhe male hadha, këti e ja ka marrë pasurin. Pas taj vodare be hadha, edhe ka rohë këtë, pëse erri? Pëse errohë kë filonin? Pëse vëqë është i dopt, s'ka përkrahje? Këti së so shumë së njerët për shumë në komunikacijat. Për anëzgjë, përgjën atë tjeshta, këse përnë alë kjerën e, e bëdo mu ropse, pëse e ka gjithë njerë në nështë që është ma i dopsaj. Po të shë e di kush tjetër në atë makinën tjetër, që ka përkrahie. Ose që ka njerë që e mbrujnë. Allaj nuk do të kush të godzin me e shikon ftyrë. Po rë gjonën dhe një miskin, dhe një tshkret, dhe një dëpt, apo dhe tashme kësh e para ti, po pa i prezendo në muskët jë, këturë por kjo, këzullum është. Më rëndirën për bëgajri. Pa azgjë. Pa të reguar si i mitë fordëna. Këzullum E ka morr pasion e këtë, o dare behada, e ka rakët. O shëtimë me këtë. Ka fyty atë, e ka shojt atë, e ka ofenduar kët. Gjithë ato në forma të zonumit. Në forma të zonumit, ka burt fjalë për kët, ka shpith për kët, ka akuzuar për kët. Kjo keto zonum. E çfarë donnë kët në rregë? Tash ditë e gjykimit bëhet spagimi për zlumën që ka bër. Miren, miren e ka bërë. Dhe mirën, mirën të mirët e këti, qëto që i ka bëtë mira, dhe i shpërndon të mirët e ti, njerëzë që i ka bëtë pa drejtësi. Dhe duke i shpërndon këto të mira, duke kompenzu dhe la borçin e zlumën që e ka bëtë në një, mbetet pa azgja. As një punë bëtë nuk jetë. En qofë si mbetet borç e ndë, atyre që u ka bëtë pa drejtësi, qëfar ndodhë tash omiren tekqjat mëkatet e këtyre elementale dhe i bartën këti subhanallahu bësh shkaktor zullumi i ti tij që të privohet nga punët e mira dhe të dënohet për mëkatet e tjerëve. Qase ky është pagim, Allah është i drejtë. Dhe drejësia duhet duhet të quar në vend. Dhe kjo është kjo është tmerri i tmerreve që mund të ndodhë nukuj për njëri vëllai Allah na ruaj. Nuk duhet të jeni njëhet i pasur për të bërë zullum. Nuk duhet të jetë autoritativ për të bërë zullum. Dhe pse? Më i shpëndar dhe më i përhapur për është putra këta njerëz. Mirë po, mund të jeni njerëz i varfër, mund të jete punëtore të bon zullum. Dikush t'merr të angazhon që të punosh ndonj kush. Sa të paguam për këtë? Ai bon zullum. Harran e, e mashtron. Nuk jek nuk jekrin punë më nga sa nuk kupton. Nuk është e mirë çfarë po ndodh. Zlumësh, or padrejsi Zlumësh, Zlumësh mos më akru një punë që ju duhet. Zlumësh më e keq të përdor i një rozi ndikujt, Zlumësh, është padrejsi që Allah nuk e don. Dhe për kur përhapos Zlumi shoqëri të kuptuar, Allah ja shoqëri në qoftë se nuk e merr veten e saj dhe nuk kthehet në rrugën e drejtësisë, padyshim, padyshim së dënimi i Allahut për të artë i ofurt. Nga Zlumi është që të bëhet zbatim selektiv i drejcijës. Ka së dhëmë është kjo. Një ja shkatruar njështë për para. I ka dënua lau Gjellewala me lojët të ndryshme dënimit. Kur? Kur ka bërë gabim i varfëri, i dopti, drejcija duhet qua në venë. Ligje është mbi gjitha. Ndërsa kur dikush tjetër, apo, nga jaranën, nga shokën, nga meqtë, nga nga nga familjarët, nga të afërmit, nga bashkëpartiakët, e kështu më radhë, kur a i ka bërë dheqë, i kanë bjullë sëjtë. Sa njerëz janë bërë kësatë dhe vuajnë denimin për vepra që i kanë bërë, dhe kjo në regullë, përso ka të tjerë që kanë betë jashtë burgjeve, kanë bërë vepra dhe më të shëmtuarë asata që në mrena, e shëtitin të lirë. A nuk është këtë zulumë, a nuk është këtë padresië, që të privash diken nga familje e ti, që të mërzit është nën e ndëkujt e babën e ndëkujt, e të lesht tjetërin që ka bërë mëzis e kë, që ai dë vazhdo në më të të tje me jetën, po të të të një këndu dhe azja. Për këta pejgamberi, sallallahu sallem, u shkatruan popët të më pashëm, nga se kur vildhë të i varfër e zbatonin ligjim bide. Nështë, kur vildhë të i pasër e, atëherë i mbëllë në sytë para vej për së ti. Kjo është një formë e shëmtuar e dënimit, formë e shëmtuar e, e, e, e, e zulumit dhe e padresi që i kënëruar. Përëndaj, ka thënë Muhammedi sallallahu sallam, kush do që i ka bo dikujt padresi? Qëfar do i padresi e? Fe li e te hallel hu min hu ljahum, le halalak, ti kërkën sot halallak, nëse dikujt i ka mori që ka padret këtheja vla, Nëse dikush është dëmtuar si pasoj e fjales tënde, e qënërimit tënde, punës tënde. është dëmtu. Këtheje. Këtheje se zulumi nuk e shëharin zulumit. Herë dhe kur da, do të ngulfat zulumi që e këmë bërë. E dhe vlasë dhe Jusufit. Bën patrejtsin dhe i vlasë të tyre. E, e hodën bunar. Por nuk, nuk humbi e drejta e Jusufit alëzëm. Herë dhe kur da, dulë në sheshë. Dolin shesh, atëpse më atë shumë viteve, por dolin shesh, nuk humbë, e kur nuk humbë, mos mënda se diku që i ke bërë padresi dhe nuk ka kush embron nga njerëzit, nuk ka familje, nuk ka krahë të fort, nuk ka pasuri, nuk ka në bështetje nga njerëzit, mos mënda se e ke hi e këqafë, Allah, ja, ja kur, aja ka një zot i cili, ajë do të përkra, në që vëse kejtë bua të alen, ajë zot i do të përkra, Ndë i Muavijo radiallahu ta'alanu ishte halife, ishte udhets, në bret. Kështë të pushtet, kështë të fuqi, kështë të ushtri. Por shfarë tha, tha, vjetur për allahu ta su gjelë, kanë frikën e ti që të bëjë padresin do kujt i cili nuk kanë brajës tjetër për zotit gjelë da gjelalu. Parëmëna diku që i bën padresin, apo diku familje, qoft? i në familje, kujtë në qoftë. I bëhet padresin familje i bëhet padëshin nga koësiu, nga vçimi i tij, i bëhet padëshin nga shefi në punë, i bëhet padëshin nga kolegu në punë, nga nga nga nzonsi në shkollë, nga ku do të ç i bëhet padësi? Ne kurquz jam kuot. Gasa skursa më parë jam kiesën. As kur nuk e ka kthën hakun. Dhe ai çon dut kaq çet o oh Allahy maj. Un jam një viktimë e një padërsie. Un jam viktimë një zullumi që është ushtruar mbi mua. O Allah, nëzirë hak, nëzirë hak, o Zotë për mua nga ata që më kam primuar nga drejta ime. Allah, kjo nga doatë më të fuqeshme. Kur të ngridit kjo lutit e këzotë Gjalli Huala, Allah o Gjalli Huala i thatë asaj lutja je, ja. që e bartë me leku të zotë Gjalli Gjalli Huala i thatë, në ansërën në kjo lehu badehin. Gjithë sësi kometë ndihmu, së si të garantoj gjithë sësi dhëtë nga dhënjeshë, qoftë dhe në qoftë se vanohet pak. Kënjerë vanohet, haku, vanohet, për arsujet saktuarat, din e lagjën lëna pëse eshtyn, por nuk harot kur. Zullumi kur nuk harot. Do të nga një që të trashet, të trashet zullumi i dikujt, si kurse të të popëlejon, zullumi këputët kërë mas trashi. Por tu e trash, dhe gjë, këputët duke o të hëllu, nërsa zullumi këputët duke o trash. Këputë një rionë. Ja këput dunjanë, ja këput lëmëturim, ja këput familinë, ja këput dikon. Allah në rohet. Pra ndaj, poplë i nusë alislam, të lë islam, të cilët u rezikuan nga dënimi, nëse e ardhë pejgamberit tjune, dhe i ftajtë të këthejnë në latë të zogjallë, dhe refuzuan, nuk e besuan i nusë të lë islam. Dha i praktisi, i praktisi, i la. I la këta njerës. Dhe që fa në do dhe? allo që leovala, ua dërgoj shenjat e para, se po vijeni i denimi e dhimshëm. Ua dërgoj shenjat. Po se i po këto shenja, ju kujtua natyre mësimit e pegamberve. Ka do njerëz, kur ti këshillan, kur ti mësën, se merë parasysh, jamë, se marë, në keke që kuptu, në regull. E kur t'ju vijet denimi, e kur t'ju vijet dështimi, e kur t'ju vijet demaskimi, atëre kuptuajnë sincerisht se, ajoçi u ston ma herë ka qenë në rregull, po ta kishin marrë kësjillën më herët, do të shpëtonin nga çdo lloj demaskimi dhe poshtimi ma të matutëshëm. Po ta nuk e morën këmse. Dhe kur i pan shënjet e para të dënimit që fan do të sikur të ruan. Ata dolën, nuk dinin se si të pendohen, se se kishin një ndihmë. Nuk e shigzuan sa e kishin. E refuzuan dhe nuk dinë si të pëndohën të këllogjë e levala, nuk dinë si të shmangin këtë dënim nga vetja t'yre. Dhe dolen bura e gra, e fmi, madje morën edhe baktine t'yre, dhe dolen një, një ledin, një fush, dhe filluan të qajnët, bërtasin, të, të, të, të gjynzohën, në mënyrët të ndryshme, që t'ja dëshmujnë e këllogjë e levala, këtë ardhin për aqë që e këshim përë. Dhe Zotë Gjellewala u hapërne përndimin dhe u këthyje ju nusë i a lejësëm të këta. Ata shikash i vëndruarën. E kuptuan pse i shtaudenimi. Për shkak të padresis. Ma dje thuët se edhe ajë që kështë të morë një gurin nga fqivit i padresisht. Dhe me te e kështë ndërtuar shtëpin. Ajë, ajë gurin ishtë në temenit shtëpis e rënën të shtëpin për të akëthyre gurin këshise vetë. Dhe zote, këj gurin ës Zotë Gjellokja të në dhenu. Sa njështë kanë dërtu pasurën të june në zulum, dhe të euron që ofë se i ke marë, pa drejësishtë, këthejë, Allah. Këthejë, nga se gjithësën si e zezën e sojë këmë të gëditë, me një fjalë që ke marështu dikun, dhe ke përfitu, këthejë më rapa. Nuk është kështut, nuk është e vërdetë. Këthejë më rapa, nga se nuk kemi e pëhajrinë atë që e këndë ndërtu në bëzullëm. Mëkhamidi s.a.llasem ka thënë, në shumë adithë, ka thënë men, dhalëme qajde shibërin në nërërdi, të uëqëhu min sebë i lërëdhin. Kështë do që bëndë padrësi, sa një plomë toke, sa njëri ka dalë në tokë që nuk i takën, ka marë tokë që i takën, është pronë publikit e konë shtetit. Hajë se kjo është e merë. Hajë se i ja, abaj ja ma të përgjeshit, e ja qesë në drejka të përgjeshit atje dhe ajë ma, ma, ma jepë dretin e pronsisë. Sërte e jutja. Asë ati në mpusi nuk, nuk ka dret, ajë me të onë në shkashë nuk, nuk ta kanë. Një piesë të tukë është e merë. E merë tukën e... Pa drejt e merë. Kuj të qoftë? Pa drejtë e shtë e merë. Të fqivë të ti, mas Kjo është e imja, bën false dokumenta. Me dhunë sa so njerëz janë vrarë përmesje, për një pllom token vranë njerëzit. Dhe vrahen sa të fatkeqësisht. Sa fatkeqësi më e madhe se është fut ky ky ky tmerr në familje, vëllai me vëllain. Subhanallah. Po jepë bare kejtou ku ne mosu përmes vëllain ton. Jepja! Do stano stano ngupot me atuk. Por mas bozullum. Mas bozullum për mos bozullom. Bozopadësi. Mosu vroj për tok, mosu rah për tok. Nga sa e që është e jotja, nuk bëhet e huja, por dhe e që është e huja, nuk bëhet e jotja, kur? Ndhe i thët, përgëamiris a o sëllëm, kush bëmë padresi, sa so një plëm të tokës, merë pak diçka, sa so një plëm merë, jo një, jo një are, jo një hektarë, një plëm e merë, që nuk i takan, ka me engulfata, me shtatë palë tokë, la në rujtë, e që në këdi, Vesh ky tok para më në u shëndru në një gjor për ççe ççe që, që, që, që një, një e që ngulfat në lërtë mjaftueshme e lëre më me 7 poltë Allah na ruaj para më me e ndrydhë me shtyp nën në tokë pa nipullon ja ata që kanë marrë me hektir ata që kanë marrë me ore që nuk i takon nuk është e tyra por kanë falsifikuar e kanë martuar kanë bërzhullën Sa njerëz vërdar ti nda ata e parcela e tokë që s'kam ku jetojm. Nuk i është ndar, i është bërzuar. Do të thotë të tjerë të kanë marrë për të zgjeruar e për të hapur pa nevojë. Padre se ta dinë se nuk harrohet ky zollop. Ata mund të shpotojn këtu, mund të shpotojn sad. Pashkaktë kan kan mund të stigën drejt sis. Por mos mendoj se gjithmonë do të jetë kështu mos mendojnë. Kur do qofënë ta? Që keqë përdorin, që më mashtrojnë, që vijedin Allah në arvojtë. E shumë të tira që kanë të bënë me zulumin. Përndaj, o ju bashkërt, keni frikë Allahon, e mos të bëni padrit njëri tjetërit. Mos të bëm padrit buri gruas e ti. Mos të në nëshman, mos të ofendon, mos të apërbuzë. Mos e ja mërhakun, ato që i të kanë në tja pasaj, është e saj dhe e drejtë e saj, nuk le juat me i bëzullum. Para ti grua, mos i bëzullumburit, me kërkesa të shumë ta, që a i suni për balan, pa e shetë gjenin që fare ka. Mos i bëzullumburit duke kërkuar që që t'i atëren raport me familën e ti, mos i bëgështu, zullum është kja. Zullum është që një grua fatkecësht, me siltë e sajtë pahishme, apo te fut fjalosje dhe konflikt në mesin e një familje ku ka shkuar tet nusa së familjes zbulojmosh kjo mos i mohot mirët e burrët thënë ai mund të ketë gabime mund ke lshime, të ketë lëshime por me siguri mirët e tij ndaj te janë shumë më më po të mëdha mos i pozullom mos i bën zullum fmirët e juaj mos i bën zullum of me printët e juaj jo, mos i bën zullum oh you vçin ku është njëri teatër Po silloni mirë me njëjtë. Mos e bëni zullëm punë ku jeni. Ju jo që jeni shefa, drejtora. Mos e bëni zullëm punë torta. Mos i ngarkoni me punë që nuk i ta kanë, nuk kanë pjesë marrveshës. Mos mos u avononi rrogat. Mos u mos u merrni njëersën. Mos u keq përdorni, mos u keq përdorni lodhin dhe djesën askujt. Po dhë punë tort. Mos mbashtroni. Mos bëni zullëm duke mos e kry punën si duhet, e dukuh paguar para që s'e keni kryer si duhet të gjithëni, të alergojmë zlumit nga vete tonëm. Të imi të drejtë, të imi të drejtë. Dhe të padrejtin, të kapim përdojnë të themë se kjo nuk ërregullë, nuk bëngë shto, nuk mund të lejom që të ishi padrejtë. Gasi padrejësia jote nga dëmëton të gjithë veneve. Në e lusë allanë e manuar që zoti gjithësis në ruën nga padrejësia që i ku në ruën, në alergojnë atë çot bën Allahu lë sallallahu emanuar që në mesin ton të sun doi e drejta e drejta që Zoti xhelleuale e ka dorë në mes të krizave kujt do të çka do i takon të japim njeri këtë njeriu për shkak të kualifikimit që ai ka i takon ky vend nuk i takon ti drejtë po ai është më i ofert me mua ai është më i dashur për mua mirëpërson të kualifikuar kiti i takon ti këtu jep ja po zbulom tua janë po bien të kualifikuara që ta kanë tua kthejm pasurinë aty që u ta kanë tua kthejm të drejtë aty që u ta kanë kësaj këtu të shpotojm anien e kësaj shoqëria për ndryshe Allahu na ruaj rrezikoim me me fundozje rrezikoim me shkatërrim e shkatërimi nuk do të thotë më radhë guri pe qilli e shkatërimi nuk do të thotë që vetëm çara toka po shkatërrim do të, të, të, të, të, të shkatërrohet rinia shkatërohet e ardhmja prapë të zërat të këqijat, urrejte mes njerëzve, edhe kjo lë shkatërime. Prapë zilia në mes njerëzve, kjo lë shkatërime. Allahu na ruaj. Andaj kjo është dukuria rradhësia pa të gjitha transportat, për kjo pse kjo ka shumë çka më folon. Por dëshoj të bëj një përkuptim për të për gjithë vendeve që të ruhemi, mos të jemi nga ata që janë të padrejtë, para kujtdo çoft. Allahu na ruaj dhe këtu ne shikojmë ruar e bëmë një shkputje të shkurtën për të rikthyer përsëri në emesurin tonë dhe kërë të rikëthemi dhe të hapa gjithashtu mundësia për inkuadrimin e juaj. Andaj në ndesh një pas të i poshimi, Zote Gjellalo e Shpërleft. <Nohi> <Nohi> <Nohi> Një dërguarë i dërguar, sallallahu aleyhi wasallem ka pozit të lartë të këzoti madhëruar dhe kjo pozit manifestohet në formë të shumë të dhe të, të, të nërryshme. Allahu e zjodhi prej të gjitha kryesave dhe mbivlersojnë daj të gjith të dërguarve. Ja hapi gjokësin dhe ja dlirin nga gjdo një olë e ngriti në shkall të larta dhe e pastrojnë në gjdo gjë. Transmeton Buhariu dhe muslimi nga Ebu Hureira se i dërguar i Allahu sallallahu aleyhu a sellem ka thënë. Shembuli im dhe i të gjithë të dërguarve parameje, është sikur se shembulli i një njeriu i cili ka ndërtuar një shtëpi dhe e ka rregulluar bukur poshtë një vendi sa një tjegull në një cep prej cepave të saj filluan njerëzit të sidhen rreth shtëpisë dhe të mahnitën me bukurin duke thënë ah sikur të ishte vendosur vetëm edhe këtë tjegull e un jam ajo tjegull dhe un jam vula e të dërguarve të ja Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hureira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Jam mbivlerësuar ndaj të dërguarve para meje me gjashtë gjëra. Më është dhënë fjalë për mbledhëse. Jam ndihmuar ndaj hermiqve me frikën vjedh në ta një muaj para arritjes tek ata. Më është dhënë or plaçka e luftës, më është bërë tërtoka e tërto mundshme për pastrim dhe falje. Jam dërguar tek të gjithë njerëzit dhe me mua është vulosur misioni të dërguarve." Allahus bret një surët të tërë ku mohon pretendimet e ermiqve dhe të pa besintarve se Allahu e kalen anështë të dërguarin e ti, apo dilemmët të tjera të tyre për mes të cirve mundohen të cënojnë dhe cungojnë pozitën e ti tëk Allahu i madhruar. Pasha para ditën, pasha natën kur shtrinë e rësiren, zoti ytë nuk të kalen, asë nuk të ka përbuzur, dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E zoti ytë do të të jebë ty, E ti do të kënaqësh A nuk të gjeti ty jetim E a i të bëri vend dhe la për krahje Dhe të gjeti të pa ullëzuar E a i të ullëzoj Dhe të gjeti të varfër E a i të begatoj Pra mose për ullë jetimin As lypsin mose për zë E me të mira që t'i dha zoti ytë yt, Trego Ullëzoj njërez Andaj lindja e ti Nuk ishte si gjdo lindja Dhe misioni ti nuk ishte si gjdo mision Me lindjen e ti u këthyën për sëri shpresët në tokë se drejtësia do të nga dhënjejmë në bipa drejtësin edhe se vlerat do të përmbysin pushtetin e antivlerave. Lindja e tishën driti globin dhe e shënën një fjidhim të një historie të rejë për mbar njërëzimin. Mësimet e ti janë betën edhe ato vazhdimisht sfidojnë të gjitha sistemet dhe ideologit që të sjedhin diqë të njashme me atë që erdi ky i dërguar të sjedhen diqka që do të garanton të të drejtate të, të gjithë dhe pacenuar të drejtën e ndokujtë, të sjedhen atë që do të garanton lumëturin dhe mirqenjen për njëriu në përgjithësi. Por, me gjith kohën që ka kaluar, sfida e ndë mbetet e fuqishme dhe stabile. Në mbetet neve pasuesve të ti që duke e zbërthyër në praktik mësimet e tia dhe duke e reflektuar me sjedhe korekte dhe moral të lartë, atë që e morëm nga i të jemi dëshmitarët e drejt e Dislinja e ti duhet të shnohoj çdo ditë dhe çdo kund, përmes mësimit dhe studimit të asaj që Ajna e lënë në emanet, e mos të bëhemi pasues të pandërgjeshëm. Të tër atë trashëgimë të shëntë dhe të shtrenjtë, ta kuptojmë dhe festojmë me një ditë gjatë vitit. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë dhe një herë edhe do të japim përgjegjësi për këtë. Zoti na fal, e na ndihmoft. për së riur i këthujem në piesë në dy të këti emisioni, dhe sikur që jeni duke e partashme në piesën e pashme të ekranët e ju, aja është faqë në numri telefonit, për mes të sëri mund të nga kontaktoni dhe të inkodroni në emisionin ton për të bërë pytja apo sugjerimet të caktuara që jo keni nevoj. Uh, jemi në pritit të telefonatave, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Asalamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Ni pritje ro çkam për ty. Po. Bashkortimi i i mirët në biznes kemi disa punë të, por çdo funksionalitet e kam fjalën për hutjen e ri, i spëndam dhuratë për familje të punëtorve. A banka vim apo më sot haram ta lutem ojni Këshill. Asalamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Festa vititëri do të thotë nuk është një festë që ne si muslimanë i gëzohemi apo e festojmë. Qas nuk është festa jona. Dhe rëndëimisht nga kjo nuk duhet që do të thotë të japim dhurata apo ta veçojmë kët fest me ndonjë dhënie të caktuar. Mirë është mi dhon punitorve dhurata do të thotë për fëmijët e tyre. Mirë është mi ju ndihmu punitorë që shiu, pse jo? Me policetë këpër Bajram. Moset për vitin e ri. Qase do të thotë nuk është festë jone dhe nuk duhet me shpërndarë dhurata për vitin e ri. Shpërndajmë dhurata ndoshta më vite të ri shpërndaj. Por shumë po kam këff, punitorve kët muj më jodhon ka, por shumë nis shumë caktuar parave që fëmijëve të dy të blenë diçka ose na po dhënë më blenë diçka dhe më jodhon. Nuk presh pun, kurdo qoftë. Por jo më rastin e vitit të ri. Jo më rastin e vitit të ri nga se kjo është një lloj festimi i kësaj feste dhe është një lloj, domethënë, veçimi i këtyre ditëve me gjërat që fetarisht nuk lejohet të bëhet kështu. Pra domi i veçupuntor, domi dhuron, dhuron, ja i bëj para, iki 2 barama, më mirë se një vit e ri. Dy herë më jap, po më mirë se një herë. Por toma do bësh më tëma favorshme. Nëse domi i dhon më vonë dikur, japim më vonë, por jo në rast në vitet e rin nga se kjo është padyshim fetarisht nuk është rregull afër. Kimë telefonin të inkuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum sala, tullahi. Nëmë nërë 2-3 pytje, për mundë në nështë shpetë, më së në mërë kuve, shëpës shpetë. Anë, urna. E, gjatë kuve se folë, në unë e folë i pesë, këna mazë, nuk shvenë gjami dhe përse e kam gjami në ofër, po, për otërë smive se e kam qikan dhe djetë dhe gjallim dëmrejtë kam shas më fol me tasë ata ku po po dhan çem më shumë me muaj, domethënë më mësimi lomën. Unë në fillimit, domon këto sufane këto deri në selam i tholi me zë që ata për kan pak si vështirë mësu për mësa, është a bën ashtu, edhe më shama dhore sipas islamit, domethënë kur parashitën kam post pas ku namaz së, se çepi zoti të fole shumicën a vën punonat din rastu pi shkollën në komunë, a din kur shë janë alo pak të vogël. Po. Edhe kam një pyetje tjetër. Unë në Prishtinë Po? Në lokal më ka rënëun Prishtinë vetë se ka shumë sekretare më rënue ka rënë. Bashkë ka shumë sekretari Fam Mustafa, bashbukfale që po trevoj. Edhe komneon voçë. Komneon me shtëpë. Po tu mos më nin gjona me to. Po edhe edhe pse e kanë kur kena ful me to e kena diskutojmë ku thon vetë se bomulesh me bujë ka gojë. Faktikisht vetë se ka doshë. Unë never po, e edhe amë, uqë, e me po, po? E të shëm lokalet këra më bërë, e ka rënë. A mund të Allahi tash ajo të çoftu ndërtu lokalë. Komemorë fetë jam po dua më shit mal kol në lokal. Unë po. e di që zgjon mushit alkooli, unë nuk po dua savoke pa shumë veç pa më mbind. Halo më shumë se, se kam jetë me shtip, po veç pa fjalë me gazull për alkool nëse dal. Po, po, tetë pyetja këtu. Urmosh? Skimo pyetja e kryva, po. Po, fantastik. Allah shumë fal. A ndihen nga ti, ti. Ë, se përkë tip të sport se nuk shkon gja mi edhe pse kjo afër për shkak se do të më fal me fëmi, jo, kjo është gabim përshka kësë t'i duesh me shku në gjemi me falë në mazën me gjematë. Nasi je i moshritur, je burë, je moshkullë dhe obliguash me dalë në gjemi. Mirë po, kër këthej është të pe falë në file, do në falë në mazën na file, që t'i mësëshmi si mu falë. Andaj, do të të e falë farën në gjematë për t'akry obligimin të qeki tonën. Pas taj kërë vend të shpia, Falo në era dy receta ose katër receta, sot që të kërkon nevoja dhe faloj qysh je dukur fal për ti mësu fëmijët tu në prish punën e autor. Por ju që këtë ta bësh me farz, ka se farz dush me don me fal në xhamia. Ëh, mosha madhore bëhet do do të thot ose me mosh ose me shenja që shfaqet tek fëmijët. Do ndihen shenja që shfaqen tek femrat dhe shenja që shfaqen tek mashkuj. Por çfarë tek femrat ardha e ciklit menstrual është shajse është në moshën madhore. Apo pasta ndyshimet do, do do të që ndodhin tek moshkut ose te femrat, gjithaqto janë shenja që janë hinë në moshën madhore. Nëse vënohen në këto shenja, atëherë mund të bëhet kjo përmes moshës. Ktu dietar kanë mos pajtim, por ndoshta më sotore është që femrat qarë, që në moshën 13 vjeçardhin, 14 vjeçardhve që futen në moshën madhore, moshkut mund vënohen din 15 vjeç, apo por besoj që mbi 15 vjet, vetë është shenjë që janë futur në moshën në moshën madhore. Asaj përkat Uh, ato që i kjenem kërëtarën, uh, nuk po di për shfar lokali bëhet fjallë, nuk po di për shfar veni bëhet fjallë, nuk e di a, a, a, a të është rënu me të drejtë apo pa drejtë, nuk e di. Në qovë se të është rënu me të pa drejtë, të pa drejtë të është rënu, apo s'kam pas dhe të me rënu, po e ka rënu pëse kam pas fuqi, dhe të kam buzullom dhe i kjenem, Padurshim se padurshim sa ju jo ndam, ja i ka rrugë ja ku mi rrug bagë që të ardhëm. Qase do thot, nuk humb, nuk humb ë uh, lutja e atij që i është bërë e padrejt. Por fakti që ke shit alkol dhe kjo mund të jeni dënim pijallot për ty. Të ashtu në lokale pse ke ke shit alkol dhe kjo është dënim në kat botë. Para botës etj. Nëse sa nuk penduhesh tek Zoti që do të gjera lopën. ë fakti që e ke ndertur lokalin për elhamdulillah, kjo është një shajë e mirë. Dhe nuk duhet që të vazhdesh me shqit alkohol. Përshka kësë është haram, është ndaluar. Të është paremënën e përshamën të të botënë të qëka ma te për me të bindë. Kështë te me gjënë, në do të të asim i shalla në emision të ashme dhe për alkoholin. Kështë është dukurin negative. Mirë po, so për serin për e, të ju. Ti po i falë 5 vaktet. Dhe ti dhe të të, të e kepa së so keqë ashtë dikush me të buhë për Kar, kretari, të karë, kryetari, me inspekcion, të karëzu, dhe të kaplës zemrën. Dhe i ndi, shumë kja që ndi. Apo? Shumë kja që ndi. Për shkak të dikur shka po përderësi. E miro dhe ndërguar afan. Allahu Gjellora e kandalu alkoholin me bje, me eshitë, me përdor. E ti për e shetë, ti për i bënë për drejtë vendimit zotit. E që ka për të me të bëa Allahu Gjellora pas taj? Ndikur që i blinë alkohol të ti. Në shkon shtëpi e rregull në vet, krejt gjynon çka e ka burti eki. Dikush që blen alkool te ti, pin dhe dehat. Pastaj rreth me dikon rrug, ti eki gjynon. E vron dikon, edhe ti eki gjynon. Qase ti, prej te ka fillu kushar, prej te ka fillu gjynon. Dikush që te te vlen bën alkool dhe pin rakit te ti. Me çetë para që as dosh me bli buk fëmijëve të ti. Gjuna, të ti ki gjynon pse fëmijët e dis s'kan pas buk ose s'kan pas tisha e kështëmërod, e kështëmërod, nga se gjënoj, këto filan, tja ke mundësu, tja ke shhit, krejtë që ka bon aj pas taj, përshka këta ati konsumimit e alkolit, krejtë gjënoj ti të vjënës të të vjështën. Apo dhe me bëjtë gjënoj në diku që shdo, vazhda, në se zanë. Dhe i lërgoj e alkohol, në hamlet që ke marrë vendim, lërgoj e atë djëtsirë, atë bërlog, lërgoj e, s s'ka shpalli, s'ka liber që e ka liu alkoholin. Kur s'ka qeni liuar? Kur? Gjithë ka qeni ndaluar, ama gjithë ka qeni ndaluar. Gjithë ka qeni fleqtë, gjithë ka qeni ndytë dhe gjithë mund do t'jetë. Gjithë mund do t'jetë për e cishë kështu. Dhe haram është. Haram është me e shitë, haram është me e blejë, haram është me e bajtë, haram është më një e blej di kujtë të tërë. Gjithë da këtu të forcovët dhe të amuncovët që të alergash këtë në dytsirë ty dhe gjithë ato e që prandëgjojnë e që ndështë të kam probleme me këtë me këtë e, vej për të shëntuar. Kemi të rëvënat e nëkuadrojnë. Selam Aleikum. Aleikum, selam. E, në shëtë ju bëjnë një pykje, akëtë dy pykje, kam një matërë mëslimanëm, edhe së banala dhe është të zotit pas një dëvijimit totalë ola prejasaj botës, ndyta dhe uzova, elhamdurila krejtë mirë, ka dy vite po për ndjej gjatë këtune dy viteve këm paskish një motër, ka për kram më, dhimu, më, po? më martu, si ka ndimu gjithmon dhe e forcu i manin dhe aja u martu e ta shpris i ka shkuaja për ndjej po doksona se cëvën të herma shumë po kam shumë frikë më najtë një njështë së po falen, së po praktikojnë finë në 10 kur kur porrimeta po dofsona. Po 10 së cilën herë nga pak po kthena praktika e botak ku jam kënd. Po. Nuk nuk kisha dashni zonë të tillë në Uzhpinan. E kam dëgjuar se këtu në Mitrovic është faktikisht nuk e di Kur'anin si anarabe dhe po nive ku janë domotra muslimane që mëson shumë kuran edhe. Po. Ti tash më ushqëru me to. Po. Se të pandejësh ushrijajni pik shumë më e ndeci unë nuk kam asnjë motër as një shoqe që mundam me të pashtat për ka për konflikte po këna atratnat botën unë nuk kam ndjesë sikisha dashën dot asnjë ai ai është është vetë çfarë ti je ti jeta mi trojica intervista po po ato po tetë pyetje edhe një pyetje këtu më në të bapat jam falë edhe pa, pa dashje një ditë kanë domi një bon minimos marr veshë me babën me vllajti ti dhe aj nuk e di apri mlefit apo duke bo pa drejtëshim da i babit, dhe u dhe bila e shajti me fjallën dyta dhe e shajti namaz. Pa. Edhe njësa me tyt, a, a munu me bona diska? Se na ja këtim shpinën e helam e kuptum që ajti mlefit fole ashtu po, munu me bona me dhe një sadak apo, aj nuk do në me dhe gju, kuptohet më këshilup që gabim ka bo dhe më pëndu më të ndam deka ashtu. Po. Jesa nikush s'kamunë më më pa për këto. Po, e qartë. Ma bëni vallë të mora koni totësh për lehtë. Amen. Ajo që ndëgjuam në pjesën e parë, në pyetjen e parë është komplet e vërtetë. Kur dikush kthehet në rrugën e drejtë i duhet një përkras, i duhet një motivues, i duhet një shtyllë që që e mban mos kthehet mrapa. Dhe që hamnaçi Allahu subhanahu wa ta'ala ka kthyer një motor muslimanit sot për krah. Gja se ka thon Sufiane thehu rahimullahu dhe shumë gadjitar të hershëm kanë thënë se nga mirësia e Allahut për një njeri pas asaj që ja ka dhënë Islamin është të mundson të ketë një shok të mirë. Tja, tja, tja, tja, tja, tja të ka ta të mundson të ketë një mësues të mirë që për krahn kat rrug. Andaj është e vërtetë të i kenë ndier në veten tënde do bin e kësaj shoqë. Por duhet ta di se nuk është kjo vetëm. Alhamdulillah. Edhe në Mitrovicë dhe kudo qoft, ka motra muslimane. Ka vende ku alhamdulillah bën aktivitete të ndryshme, që më të vërtet ato që janë të dobta në fe, po të, të forta që në fe. Janë vendet e tjera që ato rihabilitojnë atje, forcohen kthejnë rrugën Allah xhelal xelalu. Alhamdulillah, kjo kë është e mirë, kjo është një mëti më të madh që duhet të gëzohemi nëpër xhamia, nëpër shoqata, kudo qoft. Kudo qoft. Andaj diën adresën e këtyre vendeve, diën këto vende. Andaj komunikon drejtoj këtyre motrave. Vullai do të gëjshat që të gëzon. Jam jam i bindur se nëse e ke humbur, po them këtu kushtimisht një motër muslimane që është martuar dhe ka shkuar, do të kombëton Allahu xhelahu ala si pasojë asaj humbi edhe 50 tjera, që do të gëzuosh ti për shumë. Prandaj insisto dhe kërkoj këtë motër muslimane. Shkomso Kur'an azi ku po mësojnë. Ktheu do të gjejsh me të vërtetë a çët gëzon, a çët forcon. Dhe ruaju nga se kthimin shoqërinë e vjetë të kthen më kotë vjetra. Ik nga shoqëria. Ik, ik sikur të ik nga garazi ku më ma imad largohu, shmangu. Nëse kërkon hajrin, do ta gjesh hajrin. Nëse kërkon të, të mirën, do gjesh të mirën me Elahin Allah të mënduar. Dorso, se për këtë pyetës të dytë, për çfarë falllallahu atij axh që ka shajt këtu ai duhet të mos pendu. Ai duhet të mos pendu. Nuk mund të bën ju veprim për të she shlyhn ata dhe e shkarkon nga Mekati. Por bën ç't bëni lutje O Allah udhzoje. O Zot, ç'e amen në harë ç't pendohet e të largohet nga këtë punë të këqija. Madi mund të japni sadaka. Le t' thoni me niyet që Allahu t'audhzon ahin japni sadaka të vafër. Bën kështu më thon. Por këto veprimet juaja janë lutje Allahu xhallahu ala ç'e Zoti xhallahu t'audhzon. Nëse anë kuq se ai nuk pendohet, nuk i falet ai. Ç'ka do ç't bëni ju? Ai duhet të pendohet. Pra ndaj, ju mundoni mi fjalt mira ku pas kuhe, ose mundoni që do ështëta dhe me lutje, do ështëta dhe në zërë dhe gjellë e vojle, e u zërë dhe jepë menëne e harit. Kemi të telefonatit të një më kadrojmë? Selamu alaikum. Aleykum, selamu të Allah. Ur në Allah. Këtë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Për birë që ajë 6 pjellë kodike. E ona të kuponaj, jë veç pëntuar. A e kënë gjëna, jësë e 6 birë. Onë të më nuk gibe i, po veç 6. Po e qartë. Jë me ju gibe unë. Monë jëmë përtahtu me përnuqë ato, e dhe? E qartë. Do të me i përdojrë, to me i shikë në realitet. Po, të kuptuva, të kuptuva. unë kuptoj se me vërtetë është një krizë e punësimit, edhe është problem vëllai që diku të themi se dil pei punë, ose më zë ka gjetë punën. Ë ka burim, domethënë të, të të hyrave të tij, të, të kujdes për familjen dhe nuk kemi dëshirë që askush dëmtohet, Allahu, nuk kemi dëshirë që askush ë të vuan ti e kaç, për shkak se është dashë të largohet nga puna e tij për shkak se Fëtërësht nuk e ka pasë luar në betë. Nuk lejot me shhit alkoholin. Ashtë ndaluar mu shhit alkoholin. Ashtë ndaluar. Ka ndalu pejga mirë i sëllëm. Allahu gjellore ka ndaluar. Me dije, pejga mirë që me ka malkuar personit cilë e shet alkohol. Këse pejga mirë që me ka thënë, Allahu i ka malkuar për alkoholin dhët persona. Për alkoholin i ka malkuar Allah dhët persona. Një nga ta është a që e shetë. Mundo me më një zidhje. Mundon me bën një një zgjidhje caktuar. Apo s'pa ku disi po them ë uh, mundon djell me gjet një punë ku ska alkol. Mos dil piksej punë. Po mundon me gjet dikun në punë tjetër më të mirë. Mundou. E para, e dyta bën një zgjidhje për shembull që kur vjen müşteriu tek e fundit të letëmër veten alkoolin, apo dhe le, le, le, le, leti lënë pore dhe dikun do një kat që vjen shefi merr më vonë, ti se ke shit, ti se ke marr. Disi mundon me dal pikë çështë ki mundsi. Qëse është ç'është problem, është problem me punën vende ku detyruesh me shit alkool. Është problem. Meqenëcë që është market i madh dhe ka shumë punëtorë. Edi punon në sektorin e pemve ose në sektorin e e e e për shembull teknikës së bardhë ku diçfar, ndoshta tek sektori i i i alkool pran dikush tjetër, apo ti këtu nuk ki të bësh me shitim, pse? Pse dikush tjetër shit, ti sheh diçka tjetër. Edhe pse komplet është një market është një zidë tjetër kjo punë. Por ti, ta bësh këtë drejt për drejt. Për shka këse mushtëri u vjen e lip, kjo është të të të të të ndaluar, vëllat. Nuk është në kërdi shka ndore në tonë që ne mund të është tim kompormes, po ne s'kam, ne jemi vetëm për cilët të ligjit të Allahot të të ndaj, ndaluar, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nuk është haram vetëm e pi. Por haram sigurisht është edhe me bojë. Haram është edhe me marrur rrushin me bu, haram. Është haram me bu rrushin për alkol, e ndaluar është. Kënafuaj për alkol inshallah në emision tjetër të ku do të shohim gjithë ato gjëra edhe më tepër, por si përgjigjen këtij pyetje më them se është e ndaluar Allahu xhallahu te dihmuft dhe të boft rrugdalë nga ky problem. Ne kemi një telefonat tjetër e kuadrojmë. Salamu alaikum. Aleikum, salam, artullah. Hojt, po ata një për tjësat për shërën lidur me alkohodin. Po? Uh, a është haram, e, për ditë është haram, po duhet pa tjetër u um, mja shërby uh, prindit alkohodin. E dhe nëse nuk e shërbej, dhe më tanë a i për dërë dhëmë psikike, po, që, po, po dhe dhëmë fizike. E një, një zhëtje konkrete në se mund është më adhënë që të rësë. Kjo është një për i forë me të zullumë që të seko më herët, të prindëve dhe fëmijëve të ti. Farë prindë është e cili e pinë alkoholin. Po që në regullës, po nuk kanë regullës, e pinë vetë. Po pi e dikun që që nuk gjemë marrë e pëj fëmijëve të me pjë alkohol për atyna. Me dhjithuru me të shërbyu alkohol, kjo është drejt për detë, drejt për detë rënim dhe shkatërim i fëmijëve. Me e mësu thë minë, me të shërby e alkohol. Me e mësu thë minë që tjetë për te e normal, e natyrshme, me e pa alkoholin, me e shërby e alkoholin, kë? Allah, Wallahi, qita me e prej ka alkoholin. Që fa prindjë është këtë? Allah në ruet. Vëllaj që ta kanë me e prish është njën. Që ta njësë kanë mëra dhe të tilët, me këtë zullum, me këtë paftyrësi, të përdërimit të gjireve të ndaluara, ven e pa ven, këta kanë mëra dhe ka mu prish kështë njën. Dhe është dukë u prinsh, fatë këtësisht, Allah në ruajt, në qofë se një është e mirë, nuk ndërmarin masët e dhura për të paneluar të këqijat, ashtë o so sakar mundësjeta. Por së qofë, tjesë për u me këtë. Tjesë për u me këtë. Unë të këshilaj që, tithua është prindit të nuk të shërbej me alkali. Po përmë, letë është qik, fyn, të më presenë. Psi qikë, nështë ta të f Dora parit Allahu sot. Zoti komë shpërbly. Zoti komë burgdale. Po edhe nëse të ardhnë fllaharish, dora. Nëse edhe të shtynë, çfarë gjë që të bën? S'po them inshallah nuk kam rëndin atë mund me t me të myt. Apo nga se vdekja apo do, por nuk bësei. Ai ndoshta e e e e e e, e për duhet një lidh dhune, ndoshta edhe rrahje e caktuar, vetëm për me detyru ti. Ba sabr. Ba sabr, por mos ia lejo atij këtë komoditet, që ajë të pinë kachë lirë shumë alkalë dhe ti tje shërptori ati një këtë të tim. është prind, po, duhet nështë ta nëse ka nevoj, këmpë mi alla. Duhet nështë ta, qëka të qoftë? Për halal, zban me kursuji mund, asë azë e për prinin, për halal, për haram, Allah është be gjitha. Allah është be gjitha. Nësa një nga njerë thëtë, më doð, po më nem nona që për fal të tnem gjithë ditën. Ke të nëmë asoj komi shkuaft. Në sa e do me nëm vetë, në vetë nëm. më nëm vet në vet të nëm. Po mallkon nona ose baba pse e mbulu, let mallkon. Ty st ruk kurçëpi ai sot. Ke ti ruka të Allah na rujt. Ka sa ata po mallkojn di ken fëmijë vet. Që ata të dosh më edukun në islam, sa kanë eduku Pas kurajës të edukuar do të shpenduhet te Allahu jalla wala e mallkojn. Krejt ata që i mallkojn. Disa në na thoin mos të kuft halal gjiniç e kepi. Pse? Sepu falet. Krejt te ki haramin. Ti që panam. Po Krejt ti të kthehet haramin, nga se kur ju nuk e rrug peqsoi namë fëmijën që falet, fëmijën që është mbuluar. Edhe ti nëse të mallkon ose të nam ose të shon, fatkeçisht, as kim dëshir. Por ajo ka përzihet për vetë etikën. Krejt gjinoi ktheta ti na ket mallkimi i kët tatina. Ket na maj kët ty stropi kësaj kurqe, mos u shqeso për kët çështje. Bon sabër. Dura Allahu jelleu rakomet bozihdje. Allahu jelleu rakhta që çsha është ai që do thotë, "Përcjell je në durën e tij." Lut Allahu jelleu wala që Zoti jelleu jilal me bozihdje. Muno me ik. Nëse nëse kanë ai na caktuo kuraj pin, muno çat nat për shemb, ti është e zënë me msimë. Madje lejot edhe moshtirë që i e smur përmi këti harame. Mundo me shku me bujt dikon të nëj. E aformet, daj, agj, shoqe dikon. Qatë o natë kur i kaj, nëse kanë netë caktuar, a kur dhja se këtë natë ka me pi. Por në që se asë se nuk i më si më bëzidje, për vend se nuk u balavaxhu me të, po balavaxhu. Olemir, jo kërën me pi jaj. Jo kërën është në qefin e alkohol, nuk të shërbej. Jo se atërë mund Me të mirë, silë mirë me të, o le mirë, të i babë e kam një punë, dhe me të kalëzua për. Une, po vjenë shumë keqë që ti e pinë alkoholin, po vjenë shumë keqë që ti përbër një haram që zot e ka ndalu. Allahu kriusin e ka bërë po haram, po vjenë shumë keqë që ti po përzish me këtë vej për të keqën. Mirë po, lësë Allah me të zu e me të largu këtë vest, të keqë, këtë alkohol, por unë nuk muna me shërbimo, unë nuk më me shërbimo Nuk muj që un ti jam pjesëmarrësh në këtjunë. Kaç dhe pas kësaj pastaj boshaber. Me lehen Allahu xhelaluha komë të bë Allahu xhelaluha zgjidhje. Që nuk duhet të pajtojmë me, me, si me, me të keqën. Duhet më ont këqijësh e keq është. Keqërt. Pastaj normalisht kjo ka ne shumë zaktuar, por Allahu xhelaluha të paguan dhe spërblen dhe me lehen Allahu të bën zgjidhje për këtë provçies provuta. Kemi telefonat në kuadroj Aleikum sallam. Aleikum salam ratullah. Desha të bëj po? një frutje? Po. Ëh jam nevojste trembojëçore i falit peskut namazit. Po. E lexoj Kur'an, veç e familja ime falën. Ë un dëshiroj të shkoj në shkollën për babi më thotë se është haram. Po? Ë haram më shku. Es-salamu alaykum, faleminderit. Aleikum sallam. Ë A... Disa gjëra janë të lejuara. Nuk ka çësht problem për mënyrën se si organizohen dhe manifestohet ajo që e, e bën ndaluar. Apo prandaj nikemi për shembull mjetet ndeshme. Kemi fikën. Fika është halal, fika është haram. Halal është me për bukën, me për mishin, me për çka ti nevojë. Po është haram ja kthyete të tërkul në fytyrës. Është haram. Në varrish e shpërdorat. Edhe ekskuzojuni, më donjëri më shëtitit, më do frynga pak më arr këtu. Sprish pun. Për mënyrën që s'të na organizohet. Posa qirish në moshën tënde kaq 3, 13, 14 vjeç, kur veç jeni duke i në moshën madhore. Vallaj po ndëgjojmë të mira çka po ndodhte. Famra marshku i bashk apo të ndikuar nga ndikimi i muzikës e valzimë e ngacmimi me lëlë. Prandaj e kuptoj ditë baban se që nuk po të lënë më shku. Mos u mërdit për këtë çështje ka se po të të të mire në tënde. Diri sa mos të organizonë si duhet, diri sa mos tjenë në shërbim të edukimit të fmive e ekskurzionet, diri sa mos tjenë në shërbim të moralit, diri sa mos tjenë në shërbim të sëmires në zëndzëve, nuk mundë dhe me të thejmë i shkani. Nuk mundë të thejmë i shkani. E, kur të këthejmë që duhet, pra ekskurzion, pëse jo? Në një të organizuar si duhet, a do të kien ë prind me veti nga njerëzit kur ka nevojë, të kien dikon me veti. Njerëzit për shembull, nuk osht larg me shku, kanë një me shku dikut, po në mënyrë të lejuar si duhet, rregullat fetare nuk prish punë, por tëra nuk bëhet kjo as për sa afërmi. Prandaj, do të thot mirë kuptoj babën tën se e ka për të mirën tënde e ka pa mbyrën tande e mos i dëgjo ato shoqërin shkolcën hajde marr zakramu knoç leti babo se baba smër veshëk të morr bashën dëgjoj mos e dëgjoj këtë shoqë as ta shuk kta nuk të duaj të mirën nuk të don të mirën kurkush më shumë këtë rasë se babojt andaj dëgjoj babun se ajo që thot baba që ajo është të çeshë ndriku kemi një telefon teatrin kuadrojm s'tela maleikum o xha aleikum salam wa rahmetullah salam wa rahmetullah e kam di pyetje Po urna. I kam ja trejtë mai humrit, trejtë mai. Dy djemë një çik. Dy djemë një çik. E tash unë s'po di ja kum hyj nga, kum hi, ai kum rrit mira, jo, a se tash ashtu patufna. Sa? I kum ma tu e? Eh? I kum ke shpijë vet? Po. Unë e kam jo ka burrë, ka fran. 8 vjetë unë e fa buri një këmërit se... Po... Po të ashtë i s'po di une... dhe dheri të tëp një vjetit unë pas të une kam të plenë që a këtë mështu e. Po... Po... E tasë i s'po di a këmëhin gjuna, s'po di i valata si... që a të për tupna. Po, që tërpytja? Unë a hapëri, jemë, këmëshku e të... që një zëtë vjetë. Po. Shaka është për desa me të pyshë. Selam aleikum. Aneikum salam. Aneikum salam. Edhepse disa detalet, pytis nuk po ta mundësi me i kuptu, me i marë mirë nga se kështë pak pengesa në lidhje, por përgjështë e kuptuva pytin se kjo nën, është kjo grua, është prahuar me deken, ma djemë i është vrarë buri se në dëgjova, dhe është prahuar që aja të këtë të rëfmi, apo dhe të rrit. I ka rrit dhe i ka martu dhe i ka ratur së pinesoj, por ka frikë se mës ka hi në gjuna ndukund. Ajo që ti e ke bërë, nuk e di që që i ke rrit, ti e din, që Allah s'ka qemi mëndojnë, në diqka që është ndaluar, por normalisht i mënu me halal me i rrit, i mënu me të mira me rrit, dhe faktë që i ke rrit dhe i ke shkollu dhe i ke martu, kë është për ty në sevap i mat Ajo gruaja i ka vdik burri. Dhe bën sabër dhe i rrit fëmitë e saj. Ajo grua i rrit fëmitë me ndër, me fytyr. I rrit, i rrit fëmitë me sabër, me angazhim. Që gruaja përdorim se vallahi ka savot madh tek Allah xha leva. Më dia do të jetë nga të para që hyn në xhennet. Nëse sa të rrit me ndër edhe me moral të mirë dhe me sjellje të mirë dhe me kujdes, i edukon Despara sa mi u shum buk ju u shën me fjalë me moral dhe me, me nder. Bën sobar, mali në atmanuar për këtë kisojt madh. Nuk e di ku e kishte qëllimin pse po tutje që bujë na dikon. Po nëse në dikun ka bënë një shkelje, pendohet kallaxhët Leona, ti e din që dikun ka bërë shkagabim. Por përndryshe puna që e ke bër, padrim se është një punë e madhe. Fakti që ke martuar të mosha e ke ndonë pa shtëpi e ke ratu, është pa të shemb diçka, është mirë që ti Duhë është me shpesu për këtë sevapen të këllahu i madhëruar. Kemi në telefonë të një kuadrojmë? A në unë i nërëm, së dhe më lehëm. Aleikum, salam, rëtullam. Ko, zdo është në ka bëjnë një pytje. Porna? Po, urëna? Në diska së në të vishë nuk gjenë ka më shkurënë në mirë. Sa përmenonane, po diska krej po më shkurënë në rapshë. Nuk e di që a më në rëndohë. Po, qysh për shanë po Gjithçkafi apo do dhe... gjithçkafi në tremend kam një martues nga Austri. Të... Po ja, si letrat, krejt sanë, krejt më ndihmoni me martun ton. Po. Nacio 15 letra, pastaj të ketë kanë të ketë mënaz burrë fort. Po, po, po. Në rregullat, mund dometun për ishalla. Premësh duhet ta dimë, do të thotë se kjo botë I ka turbulenës të veta, i ka, i ka dalga dhe valt të veta, nuk shkon anija e jetës gjithë mundë që është dojmë ne. Nuk nuk qarkolan dhe nuk nëton anija, nbi valt e jetës gjithë mundë e qetë. Ka nga njerë batitët e veta, së batitët e veta, ngritit e ramete, jetë është e tilë, ka sprova, ka të mira, ka begati. Anda ngjanë kod apo uçi, kondo faza stërgën punë. Është interesant, do faza. Kanë ka një ndër periudha që i arhmë një am punë mirë. Ne duhet gjithmonë të jemi optimist. Le të shikojmë pse po na ndodhin këto gjëra. Një për shembull, për që një njerëz për shembull thotë, "Hoxh, e komçi në Bastorë po e çpunë mirë për shkollën." Po normalë Allah, se mbasoi shkollën punë mirë. Apo, pikë që komçi në Bastorë dysh familjen s'po bëjmë rahat. Normal se djunoja është ajo që të rahat. Dado më shqip, pse s'po na shkojnë punë mirë ka njerëz. Pse s'po shkojnë punë mirë nga njerëza? Mos ne kemi bënë mëkat, mos do të themi që ush duhet raport me Zotin, ndoshta keni bënë diku ti di keni abusullum apo altaja po na akmerë, shikojmë pak të bëjmë vetë kritik. Si kom se to ata rëthanat. Pastaj nga njerëzve për shembull dy tre pushë shkojnë mirë dhe u anzin jetën atë kujtës po shkojnë mirë. Jo, ka shumë gjenshë shkojnë mirë. A po shkojnë mirë shneta po, për mirë për mirë, për mirë për... Ajë rat ajn kuflek bëj të qenë ajëd më duhet të qenë gjak jo jo po të shkojnë mirë të mund me njerëzit po po më shkojnë mirë po po atë ka diçka që shkojnë mirë ka diçka që nuk shkojnë mirë nuk duhet me këqyrë gjithmonë veç një aspekt edhe çato me me vlerësuar bazë të ti apo më shkojnë mirë apo shkojnë mirë ju jo, do të më fshir kënjë tjetër e ka ka shumë gjëra apo shkoj ki mirë raport me printet të tu me vllazët të tu mirë kam elhamdulla mirë çushë mirë jam a po shkojnë mirë apo shkojnë mirë me fëqinjët të tu po po më shkojnë mirë apo shkojnë mirë me kët po po me kët me kët po me kët s'po më shkojnë mirë atë rregull sprovot, elëme kët shkon mirë inshallah. Për të munduajë të jeni më ongjë, me pak më optimist, më shikoj, nëse më mekon me optimist pak më tepër, më kon, më kon pak më durimtar, me kuptuesi jeta është lëramani, hermirer, yomir, her, jo, para dhe më shikoj pse po duhet kjo punë. Pse ku burimi kësaj? Pse kjo s'po shkon mirë? Poallë pse sikum ah pas ne gabuçte, po mirë, evitoje gabimin, shkon mirë inshallah. Pra duhet të them që duhet jemi pak më pak më luftarak dhe gjithashtu pak më kritik dhe pak më optimist, gjithashtu nga duen për të bjetuar svidet e jetës. Kalan e dhe kjo e një shalo. Ndikushtu atë jë më smu që nënstop jë më smu që nënstop jë më smu që më shkojnë punë mirë, shkojnë të ajmjek, të ajmjek, s'kam i loqë, qësa e më smu për që një vjetë. Po ka dhe që ka njërgjën që tri vjetë, që katër vjetë, ka njërgjën më shumë smu të. A duhet të them se timi pak, ma, pak, të frimën, pak ma më, pak ta kemi furimin pak më ma, ma i me të gatë, jo menjëherë. Bëu sabër. Ata shikojnë thonë ka pak, këshire punësh për shkollë. E pastaj, nëse diçka i jarr zakonën për shfaqet, po ne meket i mora, po ne me shkollën keq, komundim me kondën një mësuesi shtëpi dikujt, komundim me kondën një xhilië dikujt, duhet pak më kon më më i fortifikuar me përmendet Allahu Azza Xhel, me bu dhikr, që Zoti Xhela më truhet pei syrit e hasëjve, ziliçarve, pei mësuesit. Ka mundësi për shambullë që kene vaj pak edhe ma tepër me rezu Koran, mu falë pak ma tepër e. Gjitha këto pasaj duhet tjenë të inkuadruara në të i kalimin e problemet që për të shfaqet Allah Gjallahu Ala të ndihim ofta. Po inkuadrujmë dhe të, të lefnat në fundit përson të. Ordënë në? Salamu aleykum. Aleykum, salamu ratullam. Dhe ashtë ta më të i po një të kviti këtë oqë. Po, ordënë Allah. E, e para me e fatanisi një tri vjetë me falë namazë. Po? Jo ti regullë shukaj për gjumohet dhe vohët e i përshat, dhe për që niku e të më dërpëri krej. Po? Ta shtë i përshë që më konë i farbindje për, për mja një kapet, për bërbjë polë të jetë në zorgë. Po? Edhe, ka përndëgjem? Po përndëgjem e ty jam. Edhe, përpiloj, do shdo të mja një një në bunë amat, a le juet, Më do më thonë mjekërën me shu, a më smelëshu mjekërën e shu, a zinë do më thonë katërkeshta të shërgjë. Po, po, po, po, qartë. Po. Tete të të... Edhe e të të të kryja i forë të asë vërë të zvogët. Po? Porë të emzamë puna shemë dhe me shkuë, si kurë gra që shkuënë e përta ashtë në këtë. A le juët, a vdete se ashtë të rëgët, me poë përmi kërën. Përmi dhe përmi kërëm. Po po, po, po, po, gërëm. Po, po, po, po, po, po, po. Po, qartë. E se të kërështë të skrëtë do. Ani, Allah. Hamdune që Allah gjellë orata pas këtërgu përsi menë në hajrit, apo që të këthej është namazë. Dhe mos u hamenë po namazë, nga se valahi namazës shtylla kryesur e kësë feja mas besimit. Namazë e monë këtë fejnë. Besimit është baza, në namaz zshtylla. Edhe mos rënd namazin tash unë po të më fal po tash për mjekër. Gjërat e tjera just like ka e ka shtegun e vet. S'së la e ka, e ka rajin e, ka, e ka rajnë në vet. Apo mos elit namaz me kurdjë. Në namazin bënë tani të tjera të çurin ka të dalë. Tërat shikoi kë ça do të më bënë ndosht sigurisht. Por në namazin bënë. Namaz më selek. A s'se. Vendose me bon namazin pa gjëra tjera bona mozi po do të kam shumë më ekranë e po të thelsh më ikën telefon ja ja ja apo do të kam më këto puna e thani prokursonë fola kur, kur gjo mos kurzo me namaz namazin bëre atë që bën gjithsesi e tjerat pastaj i inkuadron kuhën e durr bashkë me namazin çfarëkat e, e pyetë se bënë prapdesën në çonse grini është kaher do të më kon pak i trosh i draft kodin çfarë lloje ka atje që pengojnë departimin e ujit e lkurës e kusht është me deportu ujit e lkurës nga se kurallëjia thot paksilu wujuhukum lani fytyrën e juaja laran e kupton që uji të prek në lkurë prandaj duhet të më konë kujdesme apo që në çonse është asa natyrë që makiazhin pengon departimin e ujit e lkurat e duhet me fshijat me mora abdas e pastaj të thlyet përsëri ose E të mërë abdes dhe falët, me bon më falë me atë grinin që e ko, me atë bon më falë, por me grimin që e ko, bon më falë, por nuk bon me te me marë abdes, apo nuk bon mbi te me marë abdes, nga sa i pengon dhe përtimin e ujtë të këllë kura. Kjo është e përketë kësoj pjutje, dhe pse në kam bejtë edhe pak ku o shikur në ruar, por në kanarë shumë pjutje me SMS, dhe gjithë mund pojim në hak kësoj kategorije të, të shikurësve, A ndaj të dim ç'është porfond, për kuanjë që ka mbetur të rrezojmë për këtë, shikuos që ka dërguar përmes SMS-së pyetjet e tjera ato. Ëh. Sa të Selam aleikum, ëh e... alejot punëm në polici nga Tirana ju pyet. Kimë ndësor këtu për një gjë. Punën policisë është gjithëpunë tjetër. Do thot nëse bën mirë, bën hajër, nuk e keçpordor, nuk i pes e zullumit lejon. Ka as dhe policia apo zullumkar. Ka bonë po dërsin gënjerë. Do i montamer dikon që se meriton. Ekstemerat, andaj apo në policia sigurisë apo punë teatrit. Ës e lejuar, do të thotë në nëse njeriu bën më të hajër. E pa të gjithë me polici komisionit punon shumë sektore që bën dobë. Qoftë në komunikacion apo qovë duke njekur kriminellet real, hajnat, vrasit, apo qovë duke mbrojtet, adoptet, që të këpunin për policia, duke përhetime, apo për në një dhunë që është bërë dikun, përta kab në një kriminell, këtë këpunin të mira, një ndëbisë shëqenis, ndë me përnu në këtë sektore, pa dushim se është elejuar. Thëtë, a hynë me laqe një shëtë pikë ku i mjë ndarë me vla në kun Foll namaz në, në kohën e parë pjesë në vllaut uh, gjin alkooli. Të të hynë me lajët e tek hajsin. Shumë thjesht. Ka si të ush të dor atëra tielam në foll namaz yin dor gavllau të të vi me lajët e rahmezit, me lajët e broz, do të të kupit alkooli e ka uh, fotografitë sfaqëtra nëpër mure e ka mokatë po të, të shum se nga këtu sụpia largohen me lajët atëvën. Thot uh, babai im nuk bën namaz asnjë herë në mallkën bukën flet shumë kundërvesh çka mund të bëjnë si vajza ti mundon më ekselume më të mirë nganjëherë hesht apo mundohu që sillle jote e mirë me Lena do të mundon dikon që të zbutet lutë Allah xhela xhela që Zoti të udhëzon kaq pa tepërsiqi që më bode po bo sabër po sabër sikur të të shkam më bodë më tepër pas si bëhet fjalë për printin ton thotë jam një vallë musliman dhe kam në shok më mëson për fe Më, më son Kur'an arabesh, po prit mendojmë për ti çka të veproj. Po duhet më di pse ouais. po ndalon prit prit. Nëse print kanë problem, do të thotë ai person nuk don ti më porzimete. Ani, goj print shkom Sofin dikun tjetër. Shkom Sofin dikun tjetër. Por nëse print kanë çëf hit me Sofin, atëre më nono këto punë zgjite. Muno ka pak, jo, fen nuk bën më se mësu. Por më nono që për shembull, mos më shku shumë shpesh te ai vllau që ta përsa në fenë, mundohë që me bën nga në zavënsime, me ndëgjur liratë të shpija, me rezundë në libar, e pasaj taj me shku pak marral, mundohë me bën një zjide, por nuk është mirë me, nuk është mirë dhe mundohë që prind dhe me i kundërsu prindrit pa në një arstuja të madhe fetare. Uh, Hox, a ka mundësi të naflis në njerë se si duhet cilur prindrit me fëmi? A kanë prendë prendë fëmijët e familjes, mund të thotë se ato i bashk janë të pamartuar. Po, për këtë kemi folur disa herë, mirë po. Fëmijët janë emanet tek prendrit, la ato do të japin llogari për ta. Prandaj kan obligim që të kujdesin, so so kujdesin për ta, të edukojnë, të ruajnë nga shoqëria e keqe, të ruajnë nga mëkatet, të ofrojë shkollim mirëfillt, të ardhme të mirë, praço kan mundsi, praç s'kan mundsi, të kujdesen për shoqërinë e fëmijëve të tyre me kaporrin ku pa dalin, ku pa shkojnë, edhe përse janë të mështitur. Nere sot janë në, në kuidesin e tyre. Edhe përse normalisht, pas moshes me dhore, përresia me të madhe i bënë fëmive nga sa ta nga rëkon me gjëna. Por me gjëna përresia është në shtëpe, nuk është i ndonë, nuk ka familje ti, edhe në këtë rast, përndit kanë një, një përresin dhe i fëmive të tyre që të kuidesin për ta. Tha të... Po, këtu që vlerëne vojte forward të zezë. Përgjithësisht me kaparmani forna zezë, dhe ka thënë se është është ka veti shëruese me ne do të mundojë për shumë për shumë smundje, por duhet me pas kujdes sipër por dorë. O dhe ju me por dorë gjithsesi nga se për shembull nga një bidoza mund të të dëmshme. Përdorimi te, për për i tepërt vende po vend i dëmshëm, për zgjidhje var zezë me gjëra që sparzijen mund të të dëmshë. Atëherë mirë mund të konsum medikament që kupton se den si përdoret dhe ë, t'par dorë ta shtopim. Sot jam në modin nga Prizreni, po ta dëshoj me ditë a bën me pij ujë zemzem, nëse jam e pa pastër me cikël mujor. Po bën, nga se zemzemi është ujë, do nuk kurzohet me pij zemzem me abdes, as nuk kurzohet me çën e pastër nga cikli menstrual, bën edhe gjatë ciklit me pij ujë zemzem nuk prish puna fëm. Sot jam dhomë burën me një fëmijë para shumë vitesh, më ka rradhur me një famë të rrugës ku ajo është martu me atë. Fajim ska çëm po ajo nuk e ka lënë në çdo hap a kanë bër gjëra në këtë botë jo nëse kaçi në nëse është vërejesh po thut të sajt katërthum në një grup tjetër ose ka sa ka marr për gru, por ka bër uh, marrëdhënie jashtë martësive me të, ka pas kontakt me te, martesur, duke të jashtë martësur duke tradhtuar dhe ti e ndap e ti duke kërku peri ti çaj me të la me të lon, inin do, ai të kalshu, ti nëse ke kërku mundap e ti për shkak të kësaj që ai ka bër, nuk e bë gjëna Allahu dhe masmira Në shoqë ka qenë smur dhe ka qenë te hoğa ka pasur se tani ajo ja duhet të shamin, si e hiq Sami. Si komo tën kat. Aja duhet me di se ai Allah që e ka shnohur, ai Allah komo të jetë me smu. Andaj ruaj raport me zotëj gele jale hu. E mos e bër kët gjëja për interes. Qëse Allah e dim pse e ke vendosur Sami. Sami ja nuk vendoset për mëshëru. Sami ja nuk vendoset për asgjë, vendoset për ta zbatu urrën Allah të zotëj. Por a kanë dikim shërim, a kanë dikim sukses, a kanë dikim njët lunë, po kanë dikim shumë vëllohi, nga se është një vej për e mirë që e bën një, një rëbneshe e Allahot Azogjel, një krejese e Zotit. Dhe Allahot Azogjel e është problem për këtë mirësi, për këtë vej për e mirë, edhe në këtë botë, edhe botë djetër. Por që se e hekë shaminë, ta dinë se ta shkësorohet bënë shkele dhe matë madhe, se kurse ka pasë shaminë. Demë kë mund ta hidhë Allah xhelahu ra dhe më tepër se kur e ka vendosur. Po se bojë me zorr. As me dhun, por po, bojë nga frika pij Allah xhelahu se kam sim me dënu. Dhe bendo se na haqi duke bër jetë duke zbatu rrugën Allah xhelahu xhelalu. Allah xhelahu na udhëzon në rrugën e drejt dhe na mundson që të jemi stabil dhe të qëndrueshëm në rrugën Allah te barekotal derë në frymën e fundit njër, në kësaj bote. Allah na mundson që të takojmë me Zotin faqe bardh që të jemi të falur nga mëkata të liruar nga dënimi dhe të jemi nga ata që Zoti xhelleualla i prëgjson me shpërblime të mëdha në xhenet e tij. Shëkundruar këtu është edhe fundi i misionit tonë nga së koha e, e këtij misioni kaskaduar. Allahu subhanahu edhe më dhurojë që na takon në punë të mira vazhdimisht. Ta mos thotë që ta themi atë që duhet ta themi, të vërtetë të gjithmonë do ta punojmë të mirën kudo që të gjindemi. Zoti ju ruajt dhe ju dhajë jetë të lumë të dhe të marë, në mundëso që gjithë mund të takomi në pon të mirë dhe të dëbeshme. Dherën të akimin e arshëm. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.